Tinka tinka Tinka Välkommen till Kopoden. Välkommen KPJossan Hej <hör> <hör> Hur mår du? Ja men jag mår bra.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 Ja. Tänkte du på nyårsafton Det var faktiskt därför jag testade dig med jag mm. lägger in en extra sekund innan jag svarade mm. Tänkte du på att äh, På skottsekunden på nyårsafton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 <laughs> jag, jag kan inte sjunga på den. Men jag antar att de firar nyår med varandra. Så då fick de ju så här... En extra sekund. Just med varann. Men det under är om, underbart. Men de, under de tyckte det räckte. Ja, det tror jag. kan vi inte prata om kopperfixar? Jo, det gör vi. Jag gillar ju alltid kopperfixar. Men det här var ju ett... Lite annorlunda... En annorlunda fixning. Alice... 13 år, som får sova över på ett museum. Nu är det inte vilket museum som helst, eller, Utan hon sover i en säng som rör sig. Du var med. Jag var med. Kan du berätta lite mer om det? var en utställning då som handlade om sömn. Mm. Och en konstnär som hade gjort en väldigt speciell installation. Med de här två sängarna, två robotsängar. Mm. Som åker runt, liksom... På egen hand i en jättestor museisal. Och eh, de åker liksom runt i cirklar och svängar och hit och dit. Och eh, där sov vi, helt enkelt. Men det var ett stort, stort mörkt rum. Oh! Ja, men det var så speciell känsla bara att vara... Ja, men bara först och främst fenomenet att vara på ett museum på natten. Man verkligen inte var att vara ensam i en sån miljö. Och alla miljöer blir så annorlunda mot att se om man är van och ser dem på dagen och sen man där liksom på natten och går runt i liksom morgonrock där bland alla <går> konstverk. Ja, det är ju märkligt. Um, men kunde du sova bra på natten? Nej, jag sover faktiskt jag är en sån här person som sover bra ah, överallt. Jag har ah. gjort ganska konstiga övernattningar förut i kopplfixar ah. och jag brukar sova som en stock men jag sover verkligen inte bra. Jag vaknar ungefär var 50 minut skulle jag säga hela natten. Oj. För ja. att jag blev så störd av att, av att det rörde sig. Mm. In, det gick liksom inte fort eller någonting. Jag tror mest att det var så här. Att min hjärna blev förvirrad av att aldrig riktigt veta var jag befann mig. För det var liksom att upp och så bara. Dörren, nu är den till höger. Nu ah, är den bak. Du, det var så här, ah, framför. Ba, var är jag? Hela tiden. Så jag kände liksom en form av stark kontrollbehov av att kolla hela tiden var jag var. Ja, men jag förstår det, jag kan tänka mm. ibland när jag inte kan sova på natten, då prövar jag bara vända på mig så att jag ligger med fötterna där kudden är vanligtvis, och huvudet ner, och <laughs> liksom jag bara vända på mig i sängen ja, det är väl inga konstigheter? <laughs> Aldrig testat. Nej, gör det om du inte kan sova mm. nu. Ja, men då vaknar man sen på morgonen och den förvirringen som bara den lilla, lilla förändringen jag ger är ju mm. helt otroligt. det är som att vart är jag, undrar jag när jag vaknar? Och att då liksom <laughs> traska runt i en säng med ben, ja. måste ju vara världens. Eh, det måste ju ställa till det för hjärnan. Ja, nej, det var jättekonstigt. Men Alice som fick det här uppfyllt. Då, hon, ja. Vi var uppe ganska länge för det här var så häftigt. Man ville liksom inte mm. missa upplevelsen. Så att mm. vi lanserade ganska sent. Men mm. när vi väl lanserade så. Hon sov jättebra. Mm. Och hon sa det på morgonen också. Bara jag, sa, jag vill ha den här sängen. Jag vill inte lämna den. Hon tyckte så mycket om den. Ja, vad kul att ha en sån hemma. Ja, jag sa det också att den kommer nog göra mer skada. än Nytta lite mindre ja. utrymme. Så. Ja, går ner för trappan. Ja. Men blir du sugen på att testa? Um. Mm. I alla fall den själva sängen tycker jag verkar häftig. Jag känner bara det här, en stor sal, att det känns lite kallt. Något jag verkligen vill ha när jag ska sova är så här varmt och ombonat. Så här mjukt och gosigt, så ska det vara. Och jag får inte riktigt den känslan av den där salen. Så med det sagt, om du fick välja en lite mer udda plats att sova på, mm. var skulle du sova då? Det finns ett ställe som jag har tänkt på, <laughs> att jag tycker verkar väldigt, väldigt mysigt.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 konstiga övernattningar. Jag tänker att jag måste liksom inte ha så mysigt och sova så gott varje natt, utan hellre liksom ett roligt äventyr. Mm. Men på tal om den där mys, jag skulle ju jätte, jättegärna, det tänker jag varje gång jag är hos min favorithäst, ja. så tänker jag att jag vill sova i hans box. Jag vill bara stanna kvar där på kvällen ja. och, och liksom ligga där. Så det är ju lite samma som ditt. Det är myskänslan liksom. mm. Mm. Vad, hur, Berätta, hur skulle den natten se ut då, tror du? Mm... Det är ju, för det första, hästar står ju och tuggar liksom på hör nästan hela tiden. Och det är typ det mysigaste ljudet som finns. Okay. Så han, först skulle han stå där och äta lite, skulle vara säga mysigt. Och skulle man bara ha en sovsäck eller något och lägga sig där i, i spånet. Mm. Och, uh, Men spån, är det så kul? Ja, jag tror det är jätteskönt. Ah, okay. ja. Och sen så, så kanske han skulle lägga sig där också. vad Skulle man vad ligger där det är mysigt. Mm. Och jag tror ändå att hästar är ju så här varma och mm. gosiga. Man kan ju förstå det att förr i tiden, så här på vikingatiden, att man gärna tog in rosa, eller vad kon kanske hette, in i, i vardagsrummet liksom, och så fick man den värmen av, av djuret. Jag, jag köper det konceptet. Ja, verkligen. Men sen har jag en så här konstig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 dels finns den uppstoppad som, mm. och sen finns även skelettet utställt men inte liksom i uppstoppningen utan den här uppstoppade valfisken då, den kan man gå in i mm. och där inne tänker jag, att man skulle övernatta ja det låter väldigt speciellt för, för att det är så sjukt mm. och jag har varit och sett den men jag har inte liksom gått in i den Nej. jag tänkte att det skulle vara häftigt att sova över i en blåval val Men just det, KP1. Jag skulle vilja bara nämna omslaget på det. Det är helt otroligt fint. Och det är ju vinnaren då i vår omslagstävling. En av vinnarna kanske, man ska säga. Kommer du ihåg en gång för länge sedan, då illustrerades vi på KP som mangafigurer. Vi gjorde ett spel som kom med i KP för några mm. år sedan. Jag ihåg. Och det var så kul att se sig själv, för man liksom blev så snygg. Ja. Man var åh det där är jag, fast... Liksom lite snyggare. Jag tror att KP känner så när de ser det här omslaget. Ja, jag tror det. Jag tror verkligen det. Från två så här blobbar till så här. här är vi. Den här tävlingen leder mig också in på en annan grej. Nämligen en fråga som jag har fått från en läsare. Mm -hmm. Det är faktiskt signaturen Den lilla apan som firar nyår. Oj! Som undrar, kan inte göra en omslagstävling även nästa år? Vilket jag då antar det är nu i år. Och det tycker jag självklart ska vi ha en sån här tävling i år igen. De är ju dels väldigt, väldigt populära bland läsarna. Vi får ju hur många bidrag som helst. Och vi får en lite extra fin tidning. Så absolut ska vi ha en sån här. Det kanske blir framåt hösten. Så till exempel om ni kanske höll på med en bild som inte blev klar. Eller som ni missade datumet att skicka in. Spara den. Just det. Den lilla apan som firar nio år. Mm faktiskt skickat fler frågor till oss. Mm -hmm. jag tänkte att vi skulle ta och svara lite på dem. Ja! Och det finns Jättekul. en då som är riktad till dig. kp -jusen. Ja! Gud roligt! Frågan lyder. Varför kallas kp för kp -jusen? Bra fråga. Ja, det är en jättebra fråga. För du heter ju inte kp egentligen. Nej, jag heter inte kp och jag kallas bara kp här på KP. När jag kom till KP för... Fem, sex år sedan. Då jobbade det faktiskt en Josefin här redan på KP. Och det hade precis före henne jobbat en annan Josefin. Mm -hmm. Och på den tiden så hade vi ett community på KP-webben. Och alla som jobbade på, på KP skulle vara medlemmar då på community. Så att våra läsare och medlemmar där kunde kommunicera med oss och, och så. Och då fick man ett användarnamn. Alla som jobbade hette kp någonting. Men då var ju Josefin redan upptaget, för det var ju två före mig som hade gjort anspråk på det namnet redan. Mm. Jag vet inte vem av dem som fick det rätta. De kanske stavade Josefin på olika sätt. Mm. Mm, men det fanns inte kvar till mig. Så då var det snabbt bara, väldigt namn. Och då, då Jossan ändå liksom, jag kunde inte ta något såhär jätte, något av mina konstiga smeknamn liksom. Såhär, ja. Kopp Katten. Katten typ. Mm. Exakt, som jag brukar kallas ja. ofta. Eh, så då blev det koppjossan. Men Och... Hur kändes det då, då att få, få bli ett nytt namn? Det är ändå en ganska stor, stor grej. Ja, det kändes bra ändå. Det kändes lite så här, lite häftigt. Nu är det snarare så att ofta så blir jag ju kallad jossan. Mm. Men jag vet att särskilt vissa på redaktionen säger för det mesta Josefin. Och eh, då blir jag lite så här, är det jag? Typ. Mm. Alltså det blir tvärtom. Att när jag hör mitt riktiga namn i KP-sammanhang. Då tänker jag att det liksom. Och jag har även hört till exempel i den här podden. Att jag har benämnts typ KP Josefin. och mm. så. det kan jag säga ibland. Ja, och då äh, tänker jag att det är inte jag. Så att jag blir väldigt bekväm med mitt namn. Ja. Hur länge lever en gräshoppa? <laughs> Undrar den lilla apan som firar Oj, nyår. Den frågan var man bara skickade in sådär, eller han eller hon ja. till oss. Ja. Oj, du vet Jag har faktiskt tagit, jag har tagit reda på det för här. jag gissa. Ja, Jag tror att en gräshoppa blir ganska gammal faktiskt. Mm. hur är det är att, ganska gammal? För att jag, nu låter det som djurploggeri, men jag hade en gräshoppa som hus som jag mm. fångade in själv när jag var liten. Och den mm. hade jag ändå så här, några månader. Mm. Men Skulle jag... du säga då att några månader är gammalt? Nej men, nej, men han, eller den verkar inte åldras så mycket. Nej. Jag tror ett par år. Mm. Det kan stämma. Men det allra vanligaste är ett år. Mm -hmm. Och det är då att de kläcks på våren. Blir en minigrässhoppa. Växer, och växer, och växer, och växer, växer. Blir vuxna på sommaren. Lägger ägg. Dör. Jag fortsätter med frågor här. Läste någon av er på redaktionen KP när ni var små? Gjorde du det? Justine? Jag gjorde det. Ja. Mm. Men det var liksom... Jag har en stora syster som är två år äldre. Och det var alltid hon som prenumererade på KP. Och läste tidningen först. Och liksom, hon var helt besatt av KP. Så det var alltid lite så här hennes grej. Och jag, så jag har liksom aldrig riktigt... Så här, för att hon snodde den grejen. Så att jag har liksom aldrig riktigt fått känna mig som en helt och hållet... Liksom, familjens kpare. Utan mm. jag var den som läste tidningen efter då. Jag tyckte jättemycket om den. Men den var liksom aldrig min. Mm. Sen när hon slutade så hade jag tidningen. Men hon höll på ganska länge liksom. Så att jag hade tidningen kanske ett halvår själv. Okej. Okay. Ja. Men jag tror det var lite samma för mig. Att det var min syster egentligen som hade den. Och så kanske jag fick ha den ett tag efter. Kommer du ihåg någonting? Mm. Jag minns framförallt ett recept på kladdkaka. Som var med i tidningen. <laughs> Det var något nytt och lite spännande på den tiden. På 80-talet var det här. Kanske 89 eller någonting. Nån ungefär när du föddes kanske. Då kom <laughs> kladdkakan till Sverige. Var det Fanns den inte innan? Nej, jag tror det inte sant? det var. Jag tror kanske fanns. Men det var väl inte så här... Jag tror folk hellre bakade andra grejer. Jag kan tänka mig att du blev helt kär i kladdkakan. Ja, det blev jag verkligen. Mm. Jag rev ut de där sidorna och hade dem länge. <laughs> <laughs> och så kommer jag även ihåg ett reportage om eh, hår. Som var kul. Aha. Där de hade pratat med olika barn då om deras hår. För att någon som var punkare typ hade världens coolaste tuppkam. Hur mycket tid de la ner på håret och så var det någon som var hårrockare och hade långt, långt svallande fint hår. Och jag kommer ihåg att han berättade att han tvättade det och balsamerade håret två gånger om dagen, inte mer, inte mindre. Två gånger om ja, dagen. Han tyckte att man spelar inte stor roll liksom att ja, håret ligger rätt, men det viktiga är att det är rent. Man ska tvätta det två gånger om dagen. Oj, så han, det blir mer eller mindre om man går i skolan. och liksom, Det blir som att det är hans största intresse utöver. Mm. Nästan, eller måste ta mycket tid. Nu fortsätter med frågorna. Ja. Yeah. Du. Mm. Hur lång tid skulle det ta att fylla Empire State Building med vatten från en vanlig kökskran? Åh oh, herregud. Hur kommer man på en sån fråga? Vet inte. Ehm, spännande. Vad är Empire State Building kan vi ju fråga oss. Det först. är en jättehög byggnad i New York. Ja Jajamensan. Det var länge faktiskt världens högsta byggnad. Jag har ja. gjort lite research här nu. Har du varit där? Nej, jag har aldrig varit i New York. Har du varit där? Jag har varit inne två gånger. I själva byggnaden? <gör> wow. Dock utan vattenslang. Okej. Okay. Mm. Det är 102 våningar. Mm. Jag tror att det tar ju liksom några år. Hur många liter får det plats i Empire State Building? Jo, lite drygt en miljard liter. En normal kökskran rinner det 18 liter i minuten ifrån. Oj. Så vi snackar 58 miljoner minuter, 970 000 timmar, 40 000 dygn. Och det blir 111 år. Åh, oh, herregud! Det är ganska Nej. länge. Ja, det är galet. Ja, det är galet. Men ganska kul också. Jag fyllde ganska nyligen 10 000 dygn, vet jag. Stänger vi frågelådan här. Anledningen till att jag tog med mig så här många frågor. Det var lite för att visa vilka jätteroliga frågor vi får till KP. Och vad många frågor vi får. Mm. Alltså bara under vinterlovet nu. Under jullovet. Vad heter det? Lovet har kommit. Alltså vi snackar säkert tusen. Tusen mejl. Ja. Kul. Jättekul att ni tänker på att skriva till oss när ni är lediga. Det är ju inte jättelångt kvar tills vi kommer tillbaka. Nej. Vi snackar max tre veckor. KP2. Den kommer ut den 26 januari. Och hör gärna av er och tyck till om podden. Eller om något helt annat som har med KP att göra. Vi finns ju på massa olika ställen. Mm. Facebook. Instagram. Twitter. Snapchat. Snapchat. Youtube. Mail. Ja. Kolla på sidan 50 i tidningen så hittar du alla uppgifter där. Yes. Ska vi avsluta med ett eh, flams? Ja! Ja! Har du ett på lager då? Jag har ett på lager. Oh. Eh, det är ett gott gåtflams. Okay. Hur låter det när en Pokémon nyser? Pikachu! Hej då! Hej då! Tinka tinka.